Luku 9. Tuli tammikuuta 1996. Lauria ja Minna olivat kotiutuneet hyvin Minnan asuntoon Malmille. Minna jatkoi työtään lastentarhan opettajana ja oli oman toimensa ohjassa mukana Laurin puhuja matkoilla ja Via Dolorosan toiminnassa.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 Kristittyjä kutsuttu auttamaan Pohjois-Koreaa. Pohjois-Korea on veronut kaikkiin maailman kristittyihin avun saamiseksi luonnon katastrofiensa uhreille. Avun organisaattoriksi on kutsuttu suomalaisen tunnustusten välisen järjestön Via Doloroosan toiminnanjohtaja Auri Akkila. Nälkäongelman taustalla on lähes tuhoutunut maissisato ja saman pelättään tapahtuvan riisisadolle.